Петро підійшов до перелазу. На вулиці стояло кілька селян з шапками в руках. «А що, хлопці, чи правда, що до отця Хоми завітав з козаками полковник Залізняк?» – спитав його селянин із смаглявим подзьобаним віспою обличчям, що стояв попереду. «Тут він у нас. А що?» «Та так, хотіли порадитися з його милістю». «Порадитися? То йдіть, йдіть, панове. Я радий з братами поговорити». Голосно обізвався Залізняк, стаючи з місця. «Благослови, паночі, звинулися селяни до батюшки. «Ідіть, ідіть, діти мої!» – відповів отець Хома, теж підводячись з місця. Селяни зайшли в двір і спинилися воріт. Залізняк і отець Хома пішли їм на зустріч. Козаки, що сиділи навколо рядна і титар, теж попідводились з місця, приєдналися до Залізняка. «Будь здоровий, батько!» – заговорили разом селяни, низько вклоняючись Залізнякові. «Здорові були, братові любі!» – відповів Залізняк і також вклонився їм. «А що скажете хорошого?» «Те вже там про хороше говорити, Порадитись прийшли! Що нам робити, батько?» – загомоніли разом селяни. «А що сталося, друзі?» «Жити нам не сила!» – сказав селянин, що стояв попереду. «Не сила!» Мовлонові відукнулися й інші. Що ж таке? Нещастя яке трапилося, Не врожай, пожежа? Яке нещастя? Що нам не врожай? Однак пани все до рубця забирають, знущаються, катують, заговорили одразу всі селяни. Та стривайте ж, не всі разом почулися голоси. Нехай зуба говорить. Та що ж тут говорити? Похмуро почав рябий селянин. Сам, пане полковнику, знаєш, яке тепер наше на в країні життя. Раніше, кажуть батьки, як оселились ми тут, то зобов'язалися панові два дні на тиждень робити. А тепер уже так вийшло, що не маємо ні дня, ні ночі для своєї роботи. Немає нам і свята. День у день робимо на пана. Та не тільки на панські роботи, а й на панські потіхи ганяють нас економи. І дівчат, і жінок, і старих, і хворих. А коли що вночі зробиш для себе, то все відберуть економи на замок. «Б'ють, калічать, безчестять сім'ї наші!» «Так, так, пане полковнику!» – загомоніли селяни, обступивши Залізняка. «З церкви нашої глумляться, звіри знущаються!» – провадив далі Дзюба. «Жидові владу дали над храмом Божим, він з нас за все – за хрестини, за вінчання, за похорон. І багато хто, не маючи чим заплатити, дітей не хрестять, покійників без попа ховають». «Не сила терпіти!» – заговорили кругом селяни, перебиваючи Дзюбу. «Не сила! А хто ж вам велить терпіти?» – спитав Залізняк, блиснувши очима. «Не доля наша!» – почула стихи у відповідь. «Що ж робити нам?» – промовив Дзюба. «Не впадайте в розпач, діти мої!» – заговорив отець Хома. «Покладайте надію на Господа! Він пошле вам свою ласку! Вірте, діти! Ждіть і надійтеся!» Отець Мельхіседек поїхав до Петербурга просити за всіх нас. «Поїхати то поїхав», – сказав на це Залізняк. «Та, мабуть, діла не буде. Вірив би я, коли б тут ішлося тільки про наше благочестя. Адже нічого простішого немає, як заступитися за віру своїх земляків. Здається, від того нікому б не сталося ніякої кривди, а тільки поткнулася б Москва це зробити, і заварилася б тут каша. Вірю я, що цариця заступилася б за благочестя наше. Вірю я і в те, що в Москві нічого не варто знищити Польщу, та якби ж Польща сама була, а втім то й горе наше, що навкруги Польщі лежить ще кілька панств і сидить кілька королів. Та й пани ні не послухалися б з доброї волі слова цариці, щоб от вони віддали вільності і права, дожидайтесь, та швидше вони собі горлянки поперерізують, аніж погодяться на це. Почали б оборонятися, розгорілася б війна, а війну встряли б сусіди, заварилися б каша і в тому той річ, що невідомо, кому б тоді довелося висорбати лихо Тому я й кажу вам, нема чого сподіватись на чужу допомогу, ніхто заради нас не розпочне війни То що ж робити, пане полковнику? Навчи, заговорили селяни разом Що робити? Треба самим за себе турбуватися Знаєте, як у приказці говориться, хто дбає, той і має та чи ж ми не дбаємо батьку? Ох-ох-ох-ох-ох-ох, селянин із мученим обличчям. Ночі встаємо, при місяці сіємо, при місяці жнемо.